Järva i Västra Stockholm i början av 2010-talet. Schaled slår sönder skolans rutor och är övertygad om att han kommer synas på efterlyst på kvällen. Med åren blir brotten grövre och Schaled börjar sälja kokain, där det kan få konsekvenser för den som inte kan betala. För mig var det ingen big deal. Han var skyldig oss lite stålar, vi, vi gjorde det vi var tvungna att göra. Ibland fick vi gå över lagen. Han har hotat människor med vapen och suttit i fängelse- och varit en av personerna i 28, ett av nätverken- en av Stockholms blodigaste kriminella konflikter. Men nu jobbar Schaled på att lämna kriminaliteten- och bygga upp ett hederligt svenskt liv Men då det verkligen slog mig var när jag var utomlands ett tag. Då kände jag att det inte hade det där hatet längre. Du lyssnar på Petri Krim om Schaled- och hans försök att lämna en av Sveriges dödligaste konflikter. Jag heter Victor Aldén- och jag heter Eva-Lisa Wallin. Ja du Eva-Lisa, den senaste veckorna har ju präglats väldigt mycket av skjutningen runt om hela Stockholm. Senaste året och åren har ju varit väldigt våldsamt i stort men den här sommaren har ju varit rätt extrem. Vi Kommer idag gå in lite närmare på en av konflikterna mm. som finns i Västerort i Stockholm, Järva. För att försöka förstå drivkrafterna och konfliktytorna bakom många av de här skjutningarna. Vi har ju tidigare berört ganska många fall där de aktörerna har varit involverade. Men vi har nästan aldrig pratat med någon som har varit direkt involverad i konflikten. Men, men idag ska vi få höra den rösten. Och det här handlar ju om konflikt mellan Chottas och det som har kallats dödspatrullen eller 3MST, två Kriminella nätverk i Västerort i Stockholm med rätt mycket våldskapital kan man säga. Den killen som jag har träffat, haft kontakt med under ett par år. Han eh, jobbar på att lämna det kriminella livet. Och vi har ju tidigare berört det här med att försöka lämna ett kriminellt sammanhang. Mm. Men då ur ett liksom, mc perspektiv i ett eh, avsnitt som hette Våldsprofecian. Det handlade ju om en kille som heter Daniels väg ut. Här ser det lite annorlunda ut för Schaled kan man säga. Ja men det gör det och vi kommer få höra lite mer från Camilla Salazar Atias på Fryshuset som var med i det avsnittet om vad som krävs för att lämna de här miljöerna. Men du som har varit i kontakt med Schaled ganska länge, vem är han? Vi har haft kontakt, både träffats och hörts på telefon senaste nästan två åren. Och den person som jag har träffat har varit eh, en rätt välartikulerad kille mm. som verkar vara... På vägen någon annanstans. Han har också varit med i en uppmärksammad bok av Diamant eh, Svt-journalisten som heter Tills alla dör. Men jag tänker att det är enklare om Chaled, som vi kallar honom och som man också kallar sig i boken, får presentera sig själv. Nej, men vem är jag? Jag är en helt vanlig snubbe. Född och uppvuxen i Sverige. Kommer från den västra sidan av Stockholm. Målmedveten kille med mycket i bagaget, ja. Och det här bagaget, det här egna bagaget, det har själv inga större problem att prata om idag. Han säger att han till stor del lagt bakom sig, försöker leva ett annat liv nu och det är också därför som vi har låtit en annan person läsa in hans intervjusvar för att mm. helt enkelt skydda honom. Men om vi går tillbaka då drygt tio år i tiden, då går han på högstadiet och inleder det man skulle kunna kalla en kriminell karriär. Det började egentligen med eh, små grejer. Alltså. Det här med att känna sig lite utanför och inte, inte få, få det man önskar sig från föräldrar. Allt som alla barnen hade. Det ledde till irritation, sena ute kvällar. Det kunde börja med att man kastade sten på, på skolan. <laughs> eh, på skolans fönster. Till att det blev, blev eh, sen allt grövre och grövre. Men eh, ja, där började. När försöker, försöker gräva är ju vad det faktiskt börjar. Så. Det låter lite likt det som Daniel beskrev om hur man som ung samlas och liksom sporrar varandra till att begå brott. Schaled, han hängde också med vänner som började begå brott och han hade också flera syskon. Varken skola eller föräldrar fattar ju liksom riktigt vad som mm. hände när han var ute på kvällarna. Det finns heller inga dokumenterade om händertaganden av Schaled från de här åren i tidiga tonåren. Jag kunde gå under raden när jag, när jag kom hem. frågas att det aldrig varför jag kom hem så sent, vad jag hade gjort. man hade inget utvecklat konsekvensstränk i den åldern som man, man fortsatte bara. Det var ingen som, som stoppade mig. Jag tyckte det var kul och lättade spänning. Och när han pratar om starten så märker mm. man att det handlar om gränser för vad som är normalt. Att det håller på att förändras så att det blir en slags vardag egentligen för honom att begå brott. Visst, du är nervös första gången kanske. Men en vän beskrev det som när du är inne och snattar i en butik och precis ska gå ut genom kassan så är du så nervös. Ja? Men när du kommer ut så puster man ut. Men när du snattar ett tag så känner du inte det där längre du känner du inte nervositeten och spänningen när du går förbi kassan. Då är det, då är det helt vanligt. Så vill jag beskriva det. Börjar vara lite nervöst. Jag tror till exempel att, att när jag kastat sten på skolan på skolans fönster och kom hem, då sändes efterlyst på torsdagen. Och, och Då trodde jag att, att jag kastade sten vid sju och trodde att jag skulle vara med efterlyst vid nio. Så utvecklade gärna hade man. Liksom. Det ska ju komma att bli grövre brott och Schaled, han är också en av dem som ska komma och välja sida i det här kompisgänget som splittras. Mm. Och vad väljer han för sida då? I det här då kriget eller vad man ska kalla det, det är ju många som beskriver det så- så finns det ju två grupper, Chottas och dödspatrullen- och det är på Shottas sidan som Schaled har sina närmaste vänner. Och för att få lite perspektiv- på det här så har vi pratat med Frida Nordlöv. Hon är poliskommissarie och jobbar nu mer på NOA, nationella operativa avdelningen. Jag gick på polishögskolan 2003 och nu har jag precis bytt arbetsplats inom polisen men har de senaste tio åren arbetat i lokalpolisområdet i Järva i nordvästra Stockholm. Hon har bland annat jobbat förebyggande för att få kriminella att lämna en brottslig bana och såg när hon började jobba för drygt 15 år sedan att det skedde liksom en föryngring av vilka som ansågs vara i riskzonen i Järva. Det här var ju också en period med rätt mycket social oro som man brukar kalla det i Järvaområdet, mm. exempelvis att det kastades sten mot polisen och eldades bilar. Och det var ju ett barn och då yngre barnen tidigare som befann sig längre ute på kvällarna och i de här sociala sammanhangen och i konstellationer och miljöer där man kanske inte hade sett den här ålderskategorin tidigare. Och det betyder ju inte att alla de här är kriminella men de löper ju betydligt högre risk att lockas in i det här livet eller tvingas in i det här livet eller bara insocialiseras in i det och många av de här ungdomar och vuxna som vi också pratar med som är kriminella. Som vi har jobbat med verksamhet, De är ju själva svårt att uppge när de började begå brott. Att det helt plötsligt bara var en naturlig del av livet. Och det börjar ju liksom inte med att någon bara sätter ett vapen i handen på en 15-åring. Och ber dig att liksom hota någon eller skjuta någon. Utan det är ju som vi ofta pratar om, din upptrappning. Det kan ju vara mycket mer... På ytan harmlösa grejer som inte ens uppfattas som olagligt som äldre personer ber göra. det göra. blir som en slags kriminell grooming eller rekrytering kan man säga. Du kan få en liten slant för att hålla i en väska i fem minuter medan en polisbil passerar. Och är man sju och gammal då kanske man kanske inte har någon aning om vad som finns i den här väsk väskan eller förstår heller. Eller att man ska ställa sig och hålla utkik någonstans. Så det är de här enkla tjänsterna som äldre kriminella nyttjar för att vet att unga personer inte kan dömas för den här brotten. Och du nämnde ju den här boken av Diamant Saliou tills alla dör. Ja, den handlar ju om de här att unga killarna som det i början av 2010-talet är stökigt kring och för flera av dem går det dåligt i skolan, mm. hänger ute på kvällarna. Det kommer också anmälningar till socialtjänsten från både skola och polis gällande många av dem. Och vi har ju pratat om starten för den här splittringen tidigare men vi kan gå tillbaka dit igen. Sommaren 2015 i juli så sker en kupp mot Forex i Täby. Och där kom man undan med ett rätt stort byte. Det ska röra sig om 2 miljoner kronor. Det är flera personer som ligger bakom det här brottet och då finns det också några i ett kompisgäng som inte får vara med och helt enkelt Ur. En man hittades svårt skadad i Bromsten i Västra Stockholm igår kväll. Det här ledde till att först en 19-årig kille blir skjuten i Bromsten. Han avled kort efter och polisen misstänker nu mord. Dagen efter blir en 16-årig kille skjuten vid Brommaplan. Och de här killarna var ju vänner tidigare. Men den här kuppen då, det blir ju starten på något som nu lett till att ett tiotal unga män har blivit skjutna. Alltså mördade. Just de här två morden, blev ju startskottet man eskalerande i en konflikt som fortfarande är aktuell. Polisen Frida Nordlöf igen. En konflikt där man har använt otroligt mycket våld, dödligt våld. Och genom åren har det blivit en våldspiral som eskalerat och verkligen påverkat området negativt. Mm. säga att hela Sverige har ju påverkats. Våld, och i det här fallet skjutvapenvåld på öppen gata, det är ju någonting som de flesta här känner ganska stark oro för. Och många andra känslor också. Och det har blivit en viktig politisk fråga. Och båda de här killarna som blev skjutna, de hade ju vad man kallar för kontaktpoliser som de träffade regelbundet. Och Frida, hon var ju en av dem. Alltså händelsen i sig att två personer eh, som är vänner som begår brott tillsammans blir ovänner när en konflikt uppstår. Det är ju kanske inte första gången vi har sett det. Men det här var ju första gången vi såg så grovt våld låg ner i åldrarna. Och innan just den här morden så hade vi inte haft så mycket sjukvapenvåld. Det var oväntat och det, ja men det blev verkligen startsgottet på det här. Om vi ska spola fram lite då till nu, hösten 2021, så har det alltså blivit drygt tio mord. Mer än tio unga män som har dödat i den här konflikten. God eftermiddag här i Stockholmsnytt halv två. En har ingen gripits efter dubbelmordet i Rinkeby i fredagskväll. Skad... Polisen utreder just nu ett misstänkt mord i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En privatperson larmade i att polisen och vi har. Halv... En man som sköts i Rinkeby Stockholm igår kväll har avlidit av sina skador. Han hittades skjuten i en bil strax efter midnatt. Fem män är gripna, misstänkta för mord. De är mellan 20 och 30 år gamla. Och det har också skett ett typ av generationsskifte, eller man kan säga att den här konflikten har spridit sig. Det är ett antal yngre personer som dels ärvt den här konflikten, och sen är det ju också andra grupperingar som har dragits in i det här. Dels FLG, filterlösa grabbar, som anses vara lojala med tjottas, och sen en gruppering som kallas husbygshenor, som anses vara lojala med dödspatrullen, eller 3MST, som de också kallats. Och det är ju inte bara som sagt då konflikten mellan Tjottas och dödspatrullen som har tagit många liv. Den här konflikten mellan FLG och hushus har ju varit väldigt dödlig den också. Både sommar 2020 och sen fortsatt hela vägen till nu. Den här sommaren har ju skjutits väldigt mycket också. Och vi ska gå in på just den konflikten senare. För det rör sig väldigt många ouppklarade mord. Vi kommer göra ett avsnitt längre fram där vi försöker reda ut lite vad som har hänt mer i detalj där. Men i alla fall i den här konflikten så har ju våldet blivit väldigt grovt och en anledning kan ju vara att grupperna har en lite, vad ska man säga lösare organisation. I mer etablerad gäng, MC-gäng till exempel, så kan det vara tydligare vilka fienderna är vilka man är i konflikt med, men i de här mer lösa grupperingarna som mer bygger på kompiskap- att man är uppvuxen i samma mm. område- då kan det vara så att folk rör sig lite mer mellan olika grupperingar- och att det blir svårt att avläsa lojaliteter- för att det kan skifta rätt fort helt enkelt. Och I avsnittet om Daniel som lämnade ett kriminellt MC-gäng- så pratar vi då med Camilla salazar Atias som är kunskapsområdeschef som det heter på Fryshuset- där det finns en så kallad avhopparverksamhet- och de jobbar ju då med att hjälpa unga kriminella att ta sig ur den här livsstilen kan man säga. Och hon menar ju att de här territoriella nätverken som vi pratar om här, 28, alltså dödspatrullen, som är baserade i ett visst speciellt område, ofta uppbyggda kring privata relationer mellan medlemmar sen kanske ungdom eller barnsben, att i vissa fall så kan de vara lättare att lämna eftersom det inte är lika strikt hierarkiskt alltid. Om man är kompisar så kanske det är lättare att låta någon liksom lämna. Men att konflikter där ofta kan hänga kvar även efter att man har lämnat, att de är liksom mer personligt baserade. Medan du som till exempel MC-gängen så när du lämnar det gänget då ligger den där konflikten kvar mellan gängen så att säga. Lämnar du den miljön då har du lämnat miljön liksom, och då är det konflikten kvar hos gänget mera. Men om du om i det andra är det så flytande och för snabbt förändrigt så det blir också det finns ju många som är med i ett gäng och sen plötsligt delar den sig i två och så plötsligt är de fiende och sen har man samtidigt de gamla fiende så det är liksom överallt jättesvårt hanterligt liksom. I de här territoriella nätverken då så blir det som att personer som då byter allianser eller byter grupper eller grupper som splittras att de här konflikterna då liksom sprider sig vidare och nästan som infekterar en ny grupp det blir väldigt svårt att få stopp på dem vi ska också vara tydliga med att Chalad, han vill ju inte prata om konflikten i sig. Men att den finns, det är det ju liksom inget tvivel mm. om. Och på något sjukt skruvat sätt så blir ju det här också en slags vardag att vara i och att förhålla sig till konflikten. Mm. När man pratar både med skälet eller andra, läser förundersökningar där man ser vad folk kanske har på sig i form av skyddsväster eller att de bär vapen när polisen stoppar dem. Vi visar ju att det är en vardag där man ständigt ser sig över axeln och har ett säkerhetstänk som en liksom vanlig svensson inte behöver ha. Men det är vissa dagar då man, då man undrar vad man gör. Men när människor dör får man ett helt annat perspektiv på det. Det är svårt att prata om. Det är svårt att prata om. Det går inte att beskriva hur det är att vara i det. Det är svårt att prata om. Mer än att det är hemskt och, och tragiskt på, på alla möjliga sätt. Men skjutningarna då, morden på ofta rätt unga killar, det är ju inte det enda som sker. Även om det är det som får väldigt mycket uppmärksamhet. Området Järva drabbas ju också av andra brott kopplade till grupperna i konflikten. Som narkotikaförsäljning, stölder, rån och hot mot exempelvis butiksägare. Först så påverkar ju våra medborgare otroligt mycket vad gäller trygghet i området. Polisen Frida Nordlövian. Alltså för egen del, men främst för sina barns skull som man är orolig för. Att de ska bli delaktiga i konflikten, att de ska behöva bevittnas av grovt våld. Ja, men allt. Och så den här känslan av otrygghet, hopplöshet, men också utanförskap när man upplever det som att det inte prioriteras i samhället. Kollar man då på Charleds belastningsrister så börjar det i tonåren med lite trafikförseelser, ringa knark som det gör för många personer som kopplas till kriminella grupperingar eller nätverk. Och han har ju ett långt ifrån unikt CV. Han har haft en del vita inkomster från jobb men berättar själv att det är liksom narkotikaförsäljningen som han dragit in mycket pengar på. Många kanske såg det som kriminellt men jag gjorde inte det. Jag tyckte inte att det var så, så grovt. Jag tjänade så pass bra på det jag gjorde så man blev förblindad. Man reflekterar inte över det då. Det kan man göra idag när man, man går igenom det. Shit, hur kunde jag göra det här? Men, men då gjorde man inte det. Det var, det var en del av livsstilen. Man, man gjorde så. Och att sälja narkotika, kokain, mm. oftast i det här fallet, det var för skälen en slags ja, affärsverksamhet med en plan för att expandera och tjäna ännu mer. Det var som när en vanlig människa startade en egen firma. Du jagar kunder, du lägger ner hela din tid på det. Det var det jag gjorde. Och utvecklade det till någonting. Jag tog det från noll till att ha inkomster på flera hundratusen i veckan. man, man drev som ett bolag. Och även om han har dömts för narkotikabrott så är det ju inte den typen av systematiska försäljning som syns i officiella papper att han har dömts för. Men han har ju ändå dömts till fängelse. Så är det. Och det är ju under ett lite längre straff som han... Påbörja processen kan man säga med att försöka lämna det här kriminella livet bakom sig. Det enklaste är ju när de själva känner någon form av motivation. Polisen Frida Nordlöf som tidigare jobbat i Järva igen. Jag skulle säga oftast är det när de har mognat så pass mycket själva. Eller kommer till en punkt i livet att det inte är särskilt roligt att man sitter inne med någonting avsevärt har hänt. Man har kommit upp i en ålder där det inte är jätteroligt att inte ha möjlighet att ta sökort, skaffa egenlägenhet, leva på bidrag, hänga i centrum. Sen är det ju svårt att jobba med den åldersgruppen för att de inte vet något annat. De har aldrig haft ett jobb och de har svårt att bryta väl liksom invand... Ja men De har bryta liksom ett liv som de har haft. Men det är, en, det är en bättre åldersgrupp än tonåringar. Skäl är det dryga 20 när han bestämmer sig för att försöka lämna kriminaliteten och ändra sitt liv. Jag har alltid haft intresse för att göra karriär, bli chef eller eh, höjda i något bolag. Så jag har alltid, alltid haft en dröm vid sidan om. Men det eh, kunde slå mig redan tidigt när jag såg hur lugnt ett vanligt svenskt liv faktiskt kan vara. Det där lugnet och mm. längtan efter att bilda familj det har vuxit sig starkare med åren och han berättar om ett slags hat som gradvis har försvunnit. Men då det verkligen slog mig var när jag var utomlands ett tag då kände jag att jag inte hade det där hatet längre. Det var där det började tror jag. Jag, jag hade inte det där drivet. Vad jag menar med hatet är att jag inte längre kunde säga att det var okej okay för mig att skada dig ifall du hade gjort något fel. Man kan hamna i situationer idag så att man känner det- men att fullfölja det, det, det, är något helt annat. Och det är som sagt under ett längre fängelsestraff- som förändringen börjar på riktigt. När jag satt på kåken satt jag med några som, som är yngre än mig. De tilltalade eller, eller kriminalvårdarna på ett visst sätt- och jag kunde inte göra det. För bakom den pliten var det också en människa. Jag kunde inte svär hålla på. Det var, det var sandlådenivå, nivås jag har mycket mer mognad att göra. Jag, jag vet men jag kunde inte, men jag kunde inte säga att jag hade en kriminell identitet längre. För att skydda skälet så kan vi inte gå in exakt på hur han har gjort för att försöka lämna det kriminella livet och även vad han försöker göra idag. Däremot så finns det ju en del mekanismer mm. som man ser hos avhoppare som du har pratat med Camilla Salazaratias om på Och Det finns ju så mycket i det. Det ena är här, ju...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 Så motivationen verkar liksom vara det viktigaste. Och det kan ju vara lite svårt att hålla uppe motivationen när man för att ta sig ut måste liksom skära bort en stor del av ens liv. När jag pratar med Camilla så berättar hon om att man kanske i vissa situationer i avhopparverksamhet har hjälpt någon att flytta, och sedan har man flyttat ut någon till liksom en stuga i skogen och ringt dem någon gång per dag eller liknande för att prata lite då och då. Men det blir liksom för isolerat. Det går liksom inte att bara ta bort ens liv utan man måste liksom ersätta den. Att hitta något nytt istället för det som var helens vardag. Flyttar man på det där sättet så kapar man ju också banden med ett, vad ska man säga, vanligt socialt liv. Så det blir ju väldigt ansamt. Skäled, han berättar att han fortfarande idag bearbetar vad han har varit med om. Och det handlar ju om att bryta tankemönster. Och varje gång vi har träffats under de här senaste två åren vi har haft kontakt så har han på ett eller annat sätt pratat om hur ja, egentligen enkelt det skulle vara för honom att falla tillbaka i brottslighet bara för att få ihop snabba cash. Man får gräva sig djupt i vem man själv är på riktigt för att, för att det har man inte kunnat reflektera under tiden man varit kriminell. Jag har alltid haft tanken om att jag varit kriminell i tio år. Då tar det också tio år för mig att bli clean igen, Så försöker jag tänka. Och där har byggat någon slags tålamod. Det tar tid. Och det handlar ju inte bara om att försöka bryta tankemönster alltså ett kriminellt mindset utan också om skadan han har gjort andra människor. När man kollar på hans officiella belastningsgister där det finns ett antal domar uppradade då finns det ju faktiskt en del luckor som han berättar om under intervjun men som inte finns där i belastningsregistret. Det handlar ju om det som den här narkotikaförsäljningen vi har varit inne på men också om människor som han har hotat eller varit våldsam mot. Ja, jag är ju blundat vad som hänt i brottsoffer och vad som hänt i deras liv en kille som brukade köpa narkotika av Schaled hade en period svårt att få fram pengar. Och det här, det gick till en viss gräns och liksom snacka om den här skulden. Men när den passerats, då krävde Schaled in pengarna med hot och våld. För mig var det ingen big deal. Han skyllde oss lite stålar, vi, vi gjorde det vi var tvungna att göra. Vad, vad var det? Ta i med hårdhandskarna liksom. Ibland, ibland fick du gå över lagen. Vadå, hota honom? Ja. Med vapen? Ja, jag tänkte inte på det i stunden. Jag, jag tänker på att jag vill ha mina pengar. Och när jag har fått dem och gå därifrån så är saken glömt för mig. För den personen är ingenting för mig. Men nu på senare år har jag pratat med, med personer med koppling till brottsoffret. Då har de berättat att den här killen han blev av med sitt jobb, blev av med sin tjej, hamnade i djup depression, träffar psykolog en gång i veckan. och ja, Han kunde inte sköta någonting längre. Den stora skadan var inte att vi riktade ett vapen i tinningen på honom utan efteråt att han var traumatiserad. Att ha det på sitt samvete nu när man, när man inte är kriminell, det, det är svårt att hantera. Alltså. Men när du pratar med honom, hur, hur liksom resonerar han kring att han liksom stänger av på det här sättet? Han säger att han har blivit rätt bra på att göra det, delvis mm. på grund av att han har suttit frihetsberövad en del. I mitt fall valde jag att blunda för det bara. Jag valde att stänga av det. Jag har suttit häktad i, i långa perioder och där har man fått lära sig att stänga av på riktigt. Jag reflekterade aldrig eller tyckte synd om någon. Jag tänkte att eh, vi alla spelar i spelet med lika regler så man får tåla det. Men så här i eh, efterhand så kan jag tycka att det var ja, omänskligt och så. Schaled han säger att han har varit avstängd tidigare men att han nu var mycket enklare att visa och prata om känslor. Han berättar om hur han grät när en familjemedlem fyllde år för att han blev så känslomässigt berörd. Dessutom vågade visa det. Men apropå det här med att lämna kriminaliteten. Vi har ju träffats vid några tillfällen de senaste åren. Haft en del kontakt på telefon. Och det har ju varit perioder då skälet sagt rakt ut att han hade det knepigt ekonomiskt. Inte bara på grund av hans kriminella bakgrund att det är svårt att få jobb utan även på grund av Pandemin. Och sen när vi träffades för att stämma av citaten som ska vara med i programmet så berättar han om hur han vid ett fåtal tillfällen agerat mellanhand i en kokainaffär. Att han har liksom gått tillbaka i gamla hjulspår. Han säger att han själv inte sålt på gatan, att han inte haft händerna på kokainet själv. Nej. Men att han med hjälp av gamla kontakter fixat några transporter för att dra in ungefär 30 000 spänn. Samtidigt som han då absolut inte vill se sig själv som en del av det här livet längre och inte vill ha en kriminell identitet. Men han greppar ändå liksom att det inte går ihop. Man kan inte vara med och organisera en kokaindeal och inte vara en del av narkotikahandeln. Han är med på det. Jag påpekar ju det för honom. Han inser ju själv också dubbelmoralen. Samtidigt som man då ska låta lite akademisk så handlar ju det här om kanske tankemönster, ett kriminellt sätt att resonera som är lite för lätt att falla tillbaka på mm. kanske. Det här har ju varit hans jobb på ett sätt. Och om man skulle jämföra det med om du till exempel skulle bli av med jobbet här och få sparken på något sätt vad skulle du göra då? Då skulle jag eh, ringa gamla kontakter och försöka kanske få tillbaka något gammalt jobb eller se om några tidigare kollegor har jobbat någon annanstans. Det är ju den lättaste vägen. Förmodligen skulle det här lösa sig rätt snabbt, kanske inte liksom en fast anställning på en gång men något slags uppdrag. Och för skälet så har ju varit lite samma sak: han faller tillbaka på gamla meriter. Motvilligt, som han själv säger till mig och till stor del på grund av stolthet för att han inte vill be någon om hjälp med pengar. Och känslan jag får det är att han vill liksom klara sig själv och att han också vill ta ansvar för det han gjort och gör, även om han också fattar det dubbla i att vara del i den här strukturen igen och det här handlar om att han gör och framförallt har gjort val som han inte är stolt över och också att han kan konstatera att det har funnits andra möjligheter för honom helt enkelt Jag kan inte sitta och säga att jag hade inga val jag inte blev erbjuden något annat vi hade det tufft, vi hade inget bröd hemma så jag, kan inte, jag kan inte hålla på att säga så jag hade alla möjligheter i världen att bli något annat men jag valde det här. jag valde det. Jag var duktig på det, jag tjänade bra pengar på det så jag såg ingen anledning att välja något annat just då. Och att lämna ett kriminellt liv, det är ju inte samma sak som att helt klippa med allt och alla. Liksom vänskapsband och lojalitet, det kan ju finnas kvar även om man själv har ett vanligt heligt jobb och inte begår något brott längre. Jag skulle säga att det är svårt att kräva att eh, personer som hoppar av, att de inte har lojalitet mot vänner de har haft hela livet. Sida igen. Eller att de känner frustration och kanske rent hat mot individer som kanske skjutit ihjäl en bror till dem eller en kompis till dem eller liknande. Det är svårt att komma runt. Sen kan de själva ta ett aktivt beslut att de inte vill, eh, de vill inte fortsätta begå brott de vill inte sälja knark de vill inte alltså, de vill ha ett vanligt jobb de kanske har åt barn och flickvän och de försöker liksom bryta så de kan vara de kan ha starka åsikter och ändå känna sig delaktig i en konflikt utan att vara aktiv i den kanske svårt att förklara men att vara MC-gäng då är det antingen med eller så är det inte med och det är inte riktigt gränsen är inte lika hårfin här och att jobba som polis i ett utsatt område som Järva, det kan ju också vara tungt. Självklart påverkas även poliser av att se unga människor hotas, misshandlas, utpressas. Och i det här fallet och förlängningen, många unga män mördas. Alltså jobba med individer som utsätter varandra för sådana grova brott. Alltså det gör ju att man får en relation till både de som begår brotten, men också de som utsätter brotten. Och i och med det så ska dödsbud lämnas och man har kontakt med föräldrar. Och är man kvar länge i området, då har man ju regelbunden kontakt med olika familjer. Men samtidigt tycker Frida Norlöv att det finns hopp. Att det finns ett engagemang och en vilja att försöka stoppa våldet från både rättsväsendet men också från det lokala civilsamhället. Alltså det som är negativt föder ju oftast väldigt mycket styrka för att balansera upp. Det finns väldigt mycket goda krafter, det finns mycket människor som vill hjälpa till för att bidra. Och det är något som man inte ser i andra områden för att det inte riktigt krävs i andra områden. Det finns liksom en balans på något sätt. Och det är det som gör att man orkar jobba i sådana här särskilda utsatta områden. Att man ser allt positivt som sker också. Och just de här individerna som det faktiskt går bra för. Man kan stötta på honom efter flera år som man inte ens tänkt på och sen inser man att men det har ju gått bra för den här personen. Den har bara försvunnit ut ur periferin och nästan självläkt av någon anledning. Eh, och det är ju sånt som får, att, får hon att fortsätta jobba i sina områden. Man brukar ju från avhoppa avhopparverksamheter också prata om att det är ett rätt eh, kort fönster mm. för att få någon att hoppa av. När jag pratade med Camilla på fryshuset så berättade hon att de har haft kontakt med personer från Järva-konflikten. Och en person där, han fick då nej på sin ansökan. Det, det kostar ju rätt mycket med sån här avhopparverksamhet. Vi var ju inne på det i avsnittet om Daniel. Och han ville inte direkt gå vidare med just polisens avhopparverksamhet. Och det var för hög tröskel för honom att rända sig dit så han blev skjuten sedan innan. Så när någon hör av sig så är det viktigt att det går undan motivationsfönstret är väldigt kort ofta och liksom det är nu och, och nu liksom. det handlar ibland om 24 timmar och man behöver få, få liksom bekräfta att ja, vi ska hjälpa dig ja, vi kommer att göra det här så att man liksom kommer vidare det går inte att tro att man tre månader senare kan svara nu skulle vi kunna hjälpa dig för att skydda skälet så finns det ju saker vi inte pratar om här. Det är ju en annan person som har läst in svar. Mm. Han heter inte Schaled egentligen. Och vi är heller inte så väldigt detaljrika om var i livet han befinner sig nu. Förutom det han själv berättar om då. Sen är det ju en annan sak som skälet själv inte vill prata särskilt mycket om. Eller inte vill prata om alls. Och det är ju själva konflikten. Mm. För att det är rätt känsligt. Och särskilt nu på senare tid. Det har skjutits en del... Det finns en osäkerhet kring var lojaliteter och hotbilder finns helt enkelt. Men han kan prata om sig själv, hur han mår och även om hur han då jobbar på att försöka lämna kriminaliteten. Vi har ju berättat om de här kokaintransporterna, mm. men han har ju faktiskt inte dömts för någonting sedan han klev ut från fängelse för några år sedan. Men det här med lojaliteter och vänskapsband, ja. det är ju någonting annat. Är du ur det? Ur kriget. Ingen kommentar. <laughs> det kan jag inte svara på. Diamant Salios bok den heter ju Tills alla dör. Och det är ett citat ur ett förhör med en kille som kopplas till konfliktens ena sida. 28 sidan. Han får ju en fråga från polisen då om hur länge konflikten och morden kommer att hålla på. Och den eh, frågan ställde jag också till Schaledd. Hade jag fått frågan från någon annan som inte är förhörsledare så har jag nog svarat tills alla dör också tror jag. Jag kommer inte på något bättre svar för det är väl det i krig. Du vinner väl när de andra dör eller lägger sig försvinner. Du har lyssnat på Petri Krim om Schaled och hans försök att lämna en av Sveriges dödligaste konflikter.